Бож ж раніше зерно і в дзвінниці, і в скидку. Чинці розбривися по світу, а старі запаси залишились. Старі запаси! Та й прокурор ступач не повинен дуже насідати, бо ж ніколи без меду не виїжджає од нього. Зберісти можна від цього жовто-дзьова, ненависний погляд на свого ворога, який зараз бавився його шумполівкою. Того ж дня Данило Бондаренко, голова колгоспу і голова сільради, склали списки родин, яким до потрібна була допомога, і до ночі роздали людям зерно, лише два мішки залишили про всякий випадок. А другого дня до школи на Бритці примчав прокурор Прокіп Ступач. Він постукав у двері класу, дивив урок Данило, і в широкому напіввійськовому одязі став на двері. Красивий, лихий, непримаренний... На його виду аж вибивалися печати по гордій самонадії. Тільки яка ця самовпевненість? Чи та, що виросла на перебільшенні своєї значимості, чи та, що прикриває відсутність значимості? Ви, Данила Бондаренко, підвів припухлі повіки обрамлені темнофіалком, віями, що згодилися б і гарячі оки, і красуні. Так, я прокурор вашого району. Дуже приємно відповів банально і відчув, як на вустах підмерзла тривожна посмішка. Чого б? Прошу за мною. Але тільки не продзвонив дзвоник. Що? Від несподіванки і подиву брови з Йоршами вилетіли на чоло, а вуста скособочило презирство. Думаєте, шкільний дзвоник більше важить прокурорського? Він повернувся і круто почав втискати в підлогу скрип новеньких хромових чобіт, на яких підстрибували здрібніли хрести вікон. В учительський ступач кинув на стіл пухко портфеля і, округлюючи характерні очі кольору, перестигло в боску, одразу гнівом і гіддю вдарив Данила. «Ви за своїми переконаннями анархіст?» «Ні, комуніст», – коротко відповів Данило, – і теж набичився, бо хіба ще хвилину тому він міг сподіватись на таке безглузде питання. «Комуніст?» Чи то здивувався, чи то задихнувся від несподіванки ступач, а потім на скрижанілих устах скуткав куток, перекотив недовіру. «Чим ви доведете це?» «Чим?» Таке питання озлобило Данила. «Невже свої переконання треба доводити свідками чи довідками?» Неодмінно вигукнув ступач. Який ваш перший свідок? Зараз мій перший свідок біль серця, з гіркотою відповів Данило. Що-що? Здивувався, не зрозумів ступач. І в подиві окреслились його квасолості ніздрі. Ви ніби захищаєтесь медициною, терапією. Ні. Я захищаюсь свичайнісінькою людяністю. Як комуніст, я переконаний, що в кожної порядної людини повинно боліти серце за людей. Ступав знову гіддю і непримиренністю вдарив Данила. Це демагогія на даному етапі? Це переконання на все життя. Ви людяністю хочете прикрити розбазарювання зерна і врятувати свою шкуру? Хто вам дав право розтринькувати хліб? Час. «Який час?» – не зрозумів Ступач. «Нелегкий». «Ви мені оближте тістутські теорію нелегкого часу. Я вам з нелегкого часу викрою тісний час. Чули про нього?» Данила вже ледве стримував вибухи гніву. «Чув? Я теж цікавився філософією, думаючи, що це наука гуманітарна. Це натяк на мою професію?» Ступач уже розсікав його з очима, де шаленів колір бузкового оцвіту. «Ні, це натяк на ваш характер та на ваші покрики!» «Як ви говорите, хлопчисько? Чи розумієте, перед ким стоїте?» І Ступач ударив кулаком по столу. Тепер Данило якомога спокійніше сказав. «Не бийте кулаком ні мертву, ні живу матерію!» Навчиться шанувати її. Тупать задихнувся від обурення.